Seguiu a la sintonia del 107.8 de l'FM, esteu escoltant radiopalafrugell.cat i nosaltres a continuació en aquest matinal anem a parlar d'un casal d'estiu que es fa a casa nostra i que organitza el Club Tenis Llafranc, tenim a l'altre costat de la línia telefònica a Ramon Sant Romà, bon dia Ramon. Bon dia. Doncs en Ramon, que és el director d'aquest casal per a nens i nenes, amb un vessant, eh, podíem dir, social, perquè és un, un casal que conjuntament, a més a més del Club Tenis Llefranc, organitzen doncs, l'Ajuntament de Palafrugell i la Fundació La Caixa. Ramon, aquest any, amb tota la complicació que, que hi ha hagut per la Covid-19, finalment va poder tirar endavant aquest casal que ja, ja teniu en marxa, no? Sí senyor, era un any molt especial eh, degut al que ens està passant a tots, el tema del Covid i bé, ens ha portat una feina espectacular poder organitzar-lo I, i bé, doncs al final està sortint amb èxit i intentant complir totes les normatives, eh, sent molt extremistes, però més val ser precabuts. I, i la veritat és que bé, els nens ho estan passant bé, nosaltres eh, patim perquè no ens tenim ni a passar no en per a tancar tots, però, però és el que et dic en no? totes les mesures eh, legals i hi ha 800 ulls intentant vigilar que tot vagi bé. Uh -huh. Explica's una miiqueta aquestes complicacions. Què ha estat el, el més complicat per, per poder tirar eh, endavant aquest casal? Quina és la principal dificultat amb la que us heu trobat? Bueno, doncs, eh, el tema tot el tema de la distància eh, de seguretat, eh, que, que han de portar eh, també el gel i que els hi rentar les mans cada vegada, hem de desinfectar els espais i el material cada vegada que fa una activitat diferent. A uh, la piscina també uh, han d'entrar per, per torns i hem d'estar molt, molt a sobre perquè sempre tenen la tendència no? d'anar-se si a tirar o a ofegar i no es poden tocar. Uh, N'hi ha mil i una, no? però l'entrada escalonada, cada grup ha entrat a una hora diferent i ha sortit a una hora diferent per, no, per evitar aglomeracions entrar i sortir amb mascareta, no així durant l'activitat, però sí a arribar al club i al sortir-ne. Més o menys per aquí dinaven totes les, les mesures, uh, i això ah, bueno, és el més important, que quan entraven s'havien de prendre la temperatura amb el termòmetre que tenim, mm -hmm. i uh, si algun estava per sobre de 37,3 uh, se n'hauria de, de, de tornar cap a casa, que de moment, per sort, no ha sigut el cas. Uh -huh. uh, suposo que esteu també atents no? es a com vagin els esdeveniments uh, quan vau començar encara no era obligatori l'ús de la mascareta, ara sí que ho és uh, per als majors de 6 anys, en aquest cas no afecta però l'activitat esportiva en si perquè estem parlant del club tenis llafranc però feu moltes altres activitats eh? no només tenis exacte, no? la, la normativa ens afecta en, en el punt que et deia d'arribar i sortir del club això sí que és el moment que es poden aglomerar doncs, nens i pares que, que venen a portar i a recollir els nens, però durant el, el, el moment de l'activitat, perquè si no cobres, eh, bueno, crec que seria pitjor el reme que l'enfermetat, està eh, fent esport amb, amb la mascareta posada. No? Llavors eh, el que sí que intentem és el que et deia, de, de que mantingui les distàncies, de que desinfecti tot, això sí, però la mascareta només a l'entrada i a la en el tema de les distàncies i de, tu deies abans, no? quan fan coses a, o a jocs a la piscina, ostres, és molt complicat no? controlar que, que un no s'apropi més a l'altre. Com, com, com esteu percebent també la reacció de, de, dels nens i nenes eh, davant d'aquesta doncs, situació? Bé, bueno, la feina del, dels monitors és, és vital, no? perquè al final els nens, eh, la tendència sempre és la natural, que és anar jugar, i el jugar implica contacte, oi? I... Uh, això és una cosa natural i els que, el que hem d'estar molt alerta són els, els monitors. Uh, aquest any tenim la figura de la directora del llibre, que l'any passat no la teníem, amb la qual cosa uns ulls més, tenim el suporrista a la piscina i un monitor per cada 10 nens, amb la qual cosa, uh, amb les mesures que he dit que havíem pres de, de fer entrar els grups escalonadament també a la piscina, que cada grup de 10 té el seu espai separat de l'altre grup de 10... Eh, fem tot, tot, tot, el, tot el que ens diu la legalitat i ho complim pràcticament uh -huh. uh, a l'inici jo comentava doncs, que té una vessant social aquest casal recordem-ho per la gent que, que, que no, no ho conegui malgrat que ja fa uns quants anys que està fent aquest, aquest casal d'estiu de, aquí al Club Tenis Llafranc uh, explica'ns una miqueta també la, la peculiaritat d'aquest casal bé aquest casal uh, diguéssim solidari que fem conjuntament amb l'Ajuntament de Palafrugell i l'Obra Social de Caixa ...està dirigit a nens amb risc d'exclusió social... ...i una oportunitat que tant els de la Caixa... ...com a l'Ajuntament, com el Club Tenis i a Franc, eh, ...trobem fantàstica que ho puguin gaudir els nanos... ...que, que difícilment eh, poguessin fer un campus d'aquest estil, no? Llavors, eh, bueno, a nosaltres com a club ens ho de joia... ...poder-ho oferir i no només veure la cara dels nens al dia a dia... ...la veritat és que, bueno, és, és, bueno, és el que no té preu, no?, és fantàstic, ho disfruten, ho gaudeixen, a part de fer l'esport, eh, també fan la piscina, com comentàvem, i es queden a dinar amb nosaltres. Per tant, és, una, és, és molt complet el tema, els donem la samarreta, que la porten cada dia, <ríe> matí, tarda i nit, perquè eh, bueno, també es, es, es, es mostren l'agraïment no? eh, d'aquesta manera. I, i fantàstic a més és que, que fantàstic, tenen tots molt contents mm -hmm. eh, També aquesta peculiaritat amb la qual han acabat el curs tot molts ells, o tots d'ells amb no? aquest darrer trimestre doncs, que han hagut, hagut d'estar tancats a casa i sense anar a l'escola suposo que tornar a tenir aquest contacte encara que no sigui amb el distanciament físic eh? però tornar a tenir aquest contacte amb altres nens i nenes eh? Ostres, també ho havien necessitar suposo que tota aquesta tasca que heu hagut de fer prèvia i que tant ha costat i que encara esteu fent, no?, perquè es mantinguin les distàncies i que es compleixin tots els protocols, al final, eh, doncs, eh, acaben tinguent el seu fruit en aquesta recompensa en, en la cara de, dels nens i nenes que, que, que, que suposo que irradien felicitat. Sí, sí, correcte. Ho, ho, ho has explicat molt bé i tots, tots teníem les ganes, no?, eh? de monitors, nens, <ríe> club, instal·lació, tots, no?, I al final... A poder poder jugar, no? A la paraula jugar, que, que, que avui en dia sembla que no es porti tant com abans en el món de, de les maquinetes i, i els ordenadors i tot això i veure els nanos fent el, el joc de tota la vida i corrent per l'aire lliure i amb unes ganes boges eh, bueno, és... és, és bueno, nosaltres que els que ens dediquem a això almenys jo tinc... <ríe> eh, que, que, que sí que evidentment tothom treballa per diners però, però ho fas per vocació uh -huh. eh, bueno, és... és és una alegria enorme com et, com et deia no? mm -hmm. doncs Ramon, només volíem comentar aquestes peculiaritats eh, que davant d'aquesta situació de la Covid-19 doncs, eh, han hagut de, de, de fer tots els casals, també doncs, en aquest cas els esportius que doncs, segur que fins poques setmanes abans de, de l'inici d'aquest mes de juliol estar, ostres, ho podrem fer, ho podem no fer eh, per tant, finalment que s'hagi fet doncs, ja tot un èxit i aquesta, aquesta és la darrera setmana no?, d'aquest casal social Sí, correcte. També m'agradaria destacar, si em permets, sí, sí. que aquest any eh, ho hem pogut coordinar amb molt més temps, tot i que hi havia incertesa, però per si de cas ja ho anàvem fent telemàticament, conjuntament amb serveis socials, amb l'Ajuntament i el Club, i hem coordinat el campus amb molt de temps, eh, per sort o per desgràcia, quan estàvem confinats ja en teníem molt de temps. Eh, llavors, eh, tant per la, banda, per la banda del Club, que hem pogut contractar unes monitores amb una sensibilitat especials ja que havien estudiat sociologia i s'enfoquen cap al treball social, com la part de l'Ajuntament, que ens han enviat dos treballadors socials cada dia, eh, s'ha notat un canvi molt gran, no? Els nens estan molt més tranquils de tenir els treballadors socials al seu costat, les monitores els, els entenien molt millor, vull dir que cada, cada any crec que anem fent totes unes millores per totes bandes molt bones, els nens eh, ho noten i tots ho notem, no? perquè el, el campus està fluint d'una manera fantàstica. Mm -hmm. Doncs amb aquestes millores, que doncs, han, pogut, han pogut gaudir també aquesta vintena d'infants d'aquí de casa nostra, doncs el Club Tenis de Franc un any més ha, ha, ha tornat a posar en marxa aquest uh, aquest casal social conjuntament amb la Fundació La Caixa i l'Ajuntament de Palafrugell nosaltres ho hem comentat amb el director del casal en Ramon Sant Romal qual agraïm que ens hagi aquesta trucada i esperar doncs, que aquesta darrera setmana també doncs, sigui un èxit eh, al voltant d'aquestes doncs, activitats que aneu fent i que es pugui acabar amb, amb tota la, la tranquil·litat eh, entre cometes que, que, que ens deixi aquesta pandèmia Molt bé, doncs moltes, moltes gràcies i molt agraït d'estar amb vosaltres